Negyedik fejezet. Chicago, augusztus elsője, vasárnap. Öt óra, 30 perc. Elnézést intett íten a biztonsággyőrnek. Szeretnék beszélni a menedzserrel. A fiatal férfi felvonta se színű szemöldökét. Milyen ügyben? íten a sebbe az illatárcájáért, a másik kezét pedig nyugtatólag felemelte. A papírjaim. Azért vártotta ki a magánnyomozói engedélyt, hogy az ügyfelé számára háttérellenőrzést tudjon végezni. Álmában sem gondolta volna, hogy igazi magnum stílusban fogja előrántani, de most pontosan ezt tette. Immár hatodszor az utóbbi 36 órában. Ha a helyzet nem lett volna ennyire komoly, nevetségesnek találta volna az egészet. Egy nőt és egy kis fiút keresek, vonta meg válláthanyagul. Gyermekelhelyezés ügy. Az anya elvitte a gyereket az iskolából, és eltűnt vele hazudta rezenéstelen arccal, ami érthető is, hiszen ez volt a hatodik eset az utóbbi másfél napban. Lehet, hogy erre jött, és abban reménykedem, hogy megnéztetem a biztonsági kamera felvételeit. Ekkor lélegzet visszafolytva várt. Gyakorlatilag senki sem volt köteles végzés nélkül megengedni neki, hogy megtekintse a felvételeket. Ettik azonban öt alkalommal szerencsével járt. Makában fohászkodott, hogy hatodszorra is sikerüljön. Az őr hunyorokban nézett rá. Beszélnem kell az ügyeletes menedzserrel. Éten neki dőlt a pórnak, és a könnyökére támaszkodott. Kendahar előtt négy órányi alvás 48 óra ébredéhez elég volt, de már nem. Még csak az órájára sem kellett pillantania, hogy tudja, péntek óta egy szemhúnyásnyit sem aludt. A fejében maszírozó rezes banda épp elég jel volt. A telefonja rezegni kezdett a sebében, amitől kisé magához tért. A hívás jelző szerint Clay kereste. Mi újság? Hol vagy Ethan? kérdezte Clé. Csikágóban, végre. És? Ott a buszpályaudvar pultja mellől íten figyelte, ahogy a biztonsági őr odahajol, és suttog amit a férfinak, aki a menedzseri irodában ül. A férfi fölemelte a fejét, és Ethan még így 5 méterről is érezni vélte vizslató tekintetét. Nem hiszem, hogy megengedik, hogy megnézzem a biztonsági kamera felvételét. Mindaddig, amíg le nem zuhanzom és ilyen borostás vagyok. Akkor keresd egy szállodát és aludj pár órát, mondta Clay hangon. Olyan kimerült leszel, hogy nem fogod észrevenni a leket, ha esetleg rajta van a felvételen. Lehet. Sőt, valószínű. Kaptunk újabb e-mailt? Clay a következő pillanatban alkodalan mányhült. Nem. Ami nem jó. Egyiküknek sem kellett hangosan kimondania. Négy nap telt el Alec elrablása óta, és az elkövető csak egyetlen e-mailt küldött. Azóta semmi kommunikáció, semmi váltságdélykövetelés, se telefonhívás, se e-mail, se semmi. Hamarosan kaptunk el valamit, dölkölte itten lüktető homlokát. Csak meg kell találnom, hogy pontosan melyik városba jött vele ez a nő. Azt tudom, hogy nem szent fúliszba mentek, tette hozzá keserűen. Jobb lenne, ha nem magadat hibáztatnád emiatt, íten. A lépésed logikus volt. íten a fogát csikorgatta. Remélem, hogy a logikus lépésemnek nem az lesz az eredménye, hogy megöli a leket. Ezt hajt abba! Klé hangja ismét haragos lett. Mostanáig minden tőle telhetőt megtettél. Az utóbbi másfél napban sikerült lenyomoznod, hogy a margentani fénymásolóból Csikágóba jutott el. Ez is valami. Szóval ne ostalozz magad. Itten mély levegőt vett. Tudom, klé, kifújta a levegőt, igyekezett megnyugodni. Csak totál ki vagyok. Másfél napon át hajkorászom ezt a nőt, és még az arcát sem láttam. A nő arcát minden egyes felvételen eltakarta egy ellenzős sakka, amely egyedül abban különbözött a többitől, hogy ez a viselője arcának 90 át elfedte. Mert azt akarta, hogy ne lásd, érvelt léj. Hányszor mondtad nekem te magad, hogy semmi olyat nem láthatunk, amit a kamera nem vet fel. Igazad van, tudom, hogy igazad van, de eddigi életében hozzálás a szakmai volt, szinte már közönszen dolgozott, amikor a terroristák iméjét nyomozta le, vagy légi felvételeket tanulmányozott olyan területekről, amelyek első ránézésre csak alakutak, és parlangok végtelen szövevénye volt. Most más a helyzet. Ez alkalommal alekről van szó. De most arra még nagyobb előnyre szert, basszus, mégis mi a fenét hittem. Ne akart, hogy felutazzak oda, hogy seggbe a figyelmeztetek lé. Az ohio kalambeszon kalambeszonát két jegyet Szent Logikus volt, hogy egyenesen Szent Ruizba utaztál, hogy leforog valamennyit az előnyéből. Amiről kiderült, hogy pontosan ez volt a célja. Legalább 15 órát elvesztekedtem azzal a kitérővel. Kénytelen volt felhívni Randit és megmondani neki, hogy elveszítette a fiát, majd visszajött a kocsiba és kalambezbe hajtott, miközben végig a fülébe zúgott Randi rémült könyörgése. Kalambeszban a videó felvételen látszott, hogy az elkövető leszállt a buszról a a gyerek még mindig sokkos állapotúnak és kábának látszott. Ez alkalommal a nő két jegyet vett Kalambeszből Indianapolisba. Mind a kétszer készpénzzel fizetett. Soha nem igazolta a személyazonosságát. Előre eltervezte Iten, átvert minket. De legalább Indianapolisban megtaláltad, és legalább már tudjuk, hogy egyértelműen nem se a az. A nő formátlan kezös lábast viselt egész úton, margentan, pól, kalambeszig, amit végül levet valahol még azelőtt, hogy megérkezett volna Indianapolisban. A testalkata nem olyan, mint rikmen Rikmen vékony volt és finom csontazató. Ennek a nőnek ellenben nagyon izmos akarja, és a melltartója legalább cégkosaras. Az Indianapolis jegykezelő megerősítette, hogy a nő Chicagóba váltott jegyet. A következő buszhol, amikor csütörtök későjjel érkezhetett. Ami azt jelenti, hogy serol még mindig nem került elő, és nincs Alekkel. Randi, hogy fogadta a hírt? Rosszul. Szerintem végig abban reménykedett, hogy serol az, akkor is, ha azt hajtogatta, hogy ez ki van zárva. Mert ha serol lett volna, Randi sokkal nehezebben viselte volna el a tudatot, hogy bántja Aleket. Ahogy ő is, gondolta íten komoran. Most viszont nincs több tippünk. Ez igaz, viszont most, hogy Rikben kiesett, másik női kapcsolódási pontot kell keresnünk. Miután telefonáltál, hogy tutira nem seral az, összeültem Stennel és Rendivel, hogy gondolják át, milyen másik nőnek lehet oka kitervelni ezt a gyermeklaplást. Randi csak egyetlen pillantást vetett Sten bánó képére, és már is kifordult önmagából. Nekimentz tennek, ököllel velte, és két kézzel kapalta az arcát. Iten meglepettem pislogott. Azzal vádolt, hogy viszonya van? Léj, fájdalmasan zóhajtott fel. A te kibaszott rohadék miért nem tudtad a falkad a gatyádban tartani, annak számít? Íten köhintett egyet. Aha, azt hiszem, igen. És te mit csináltál? Lerángattam Randitsznerről, és rávettem, hogy vegyem be nyugtatót. Az idegeit szahatokban lógnak. Ami azt illeti, egész pirul van íten. Nyugi bagyók, antidepresszánsok, minden. Csodás. Aztán stennel volt egy kis beszélgetésem. Végül összeállított egy listát a nevekből. Nevekből hületezett íten. Úgy érted, több kapcsolata is volt. Úgy értem, több mint tíz, mondta léfa hangon, ami egyértelműen jelezte, mennyire undorodik. És ezek csak azok, akiknek szen tudta a nevét. Úgy látszik, a mi kis Sten némi függősége van. Megesküdött Randinek, hogy egy ideje leállt, de hazudott. Kigondolta volna, dörmötte íten és örült, hogy nem ő volt ott Stennel. Lehet, hogy hagyta volna, hogy Randi alaposan eladja bulája. A fenébe is, legszívesebben ő is neki rontana. Elkezdtem feltárni a nők pénzügyi hátterét, és utána járok van epriuszok, és mi a helyzet stten üzleti partnereivel? Mindenki fontos, aki nehez telhetett a férfira, mindenki, aki anyagi hasznot húzhat a váltságdíjból. Egyelőre semmi. Még mindig dolgozom a beszállítók és ügyfelek listáján. Nagyon sokan vannak. Majd szólok találtam valamit. íten habozat, mielőtt feltette volna a következő kérdést. És mi a helyzet Alise samsun Ez a név azon a hitelkártyán, amit a nő a Morgentani fénymásolóban felmutatott, mikor elküldte az émélyét, és ez volt az egyetlen alkalom, hogy szemét kértek tőle. Samsung diák a Morgentani egyetemen. Tegnap többször is megpróbáltam otthon felhívni, de senki sem vette fel. Ma még próbálkozom, de nem túl rózsásan a helyzet. Hát, nagyon nem, hogy a fene vinnie el... Még egy eltűnt személy terheli a lelkismeretét. Csak remélni tudta, hogy a lánnak csak ellopták a személyét, és épp valahol üdül, végül is nyárban. Nézz utána, hogy dolgozike, és bement-e csütörtök óta, ha nem, akkor jelensd az eltűnését a helyi hatóságnál. Természetesen névtelenül. Ez volt a tervem, mondta Clay. Bevontam egy szakértőt, egy éki haveromat, hogy végezzék el a balisztikai vizsgálatokat, a hálószoba a palában talált lövedéken. Milyen időkeretet adott az elemzés? Két-három nap, talán négy. És meg lehet bízni ennek a szakembernek a diszkréciójában? Normális csaj, eddig mindig diszkért volt. Csaj, Nos, így már érthető. Régi fellángolás? Inkább csak szikra, de nem haragban váltunk el, szóval szívesen segít nekem. És a fészetben talált őfegyveren nem találtatok semmit? Semmi olyat, amit a helyszín megbajkatása nélkül láthatnék. Vonnak értesítenie kell a hatóságokat íten, még ma. Az a hullamára hatásnak indult. Senki sem fogja elhinni, ha csak most talált rá. Stennek elvileg már tegnap meg kellett volna tennie. Íten érezte, hogy elönti a harag, ami tégi barátja csak halogatja a dolgot. Mondd meg neki ezt, és ha nem működik együtt, akkor te, névtelenül. Ez az egyességük része volt. Tennek jelentenie kell, meg Milen öngyilkosságát a hatóságoknak. Azt a fiatalembert meggyilkolták. Többet értem annál, mint hogy a holtestét kicipálják a tengerre. Lehet, hogy a helyi kiem talál valamit. Dönnyögtek lény. Talán nyomra bukkanunk. Ha jól emlékszem, a helyi haladkém egy baltimori orvos szakértő. Okos az öreg! Biztosan tud majd segíteni. Iten komoly nehézség árán fölegyenesedett. A biztonsági őr elindult felé. Mennem kell, majd később visszahívlak. Iten, aludj valamennyit! Kléj habazott, Ugye, jól vagy? Iten türelmetlenül szisztent. Nem volt rahamam semmi. Na, szevaszt, nyugodt arckifejezést öltött, és a baba arcú őr felé fordult. Nagyon sajnálom, Mr. Buchanan, mondta a férfi. Az éjszakai ügyeletes menedcser, és én újak vagyunk. Azt mondta, jöjjön vissza később, amikor a biztonsági szolgálat főnöke is benn van. Hirtel az kezdte kölcsbáló nyagizmát, egyszerre volt nyűgös és hálás a kényszerű pihenő miatt. A nő, aki elrabolta aleket, még nagyobb előnyre fog szert tenni. A keresztfia szó szerint bárhol lehet. ítem viszont nagyon fáradt volt. A felszabaduló időben ehet valamit, és bejönkezhet egy hotelbe, hogy aludjon egy keveset. Mikor jön be a főnöke? Általában kilenc után szokott, de a gyerekének ma délelőtt meccs lesz, úgyhogy legkorábban délre ér be. Lehet, hogy jobban tenni, ha az őr megpörtült a tenger körül, amikor éles sikoly visszhangzott vég a terminálon. Az őr elindult a hang irányába, s menet közben már húzta is elő a fegyverét. Híten is utána sietett, de a saját fegyverét biztonságosan a vesetájé köszalította. A hirtelen adrenalin-szint emelkedés hatására visszatért az erő a tagjaiba, és rohanni kezdett. Egy fiatal, 30-as évei elején járó hevert a földön az egyik fémpad mellett. A homlokából szivárbó fér vékony csíkokban folyt vég az arcán, erős kontrasztot alkotva rövid, grészvörös hajával. Egy idős nő jaj miközben egy maroknyi döbbent utas, némán mutogatott a legközelebbi kiárat felé. Az őr elszaladt abba az irányba, miközben a rádión jelentette az esetet a rendőrségnek. Meghalt, meghalt, zokogott az asszony. Az az alak megölte, és mindez az én hibám. Ittán letéltelt a nő mellé, megfogta a csuklóját, majd megkönnyebülten sóhajtott, amikor megérezte a lassú, de egyenletes pózust. Már vette is elő a mobiltelefonját, hogy segítséget kérjen, amikor a nő szeme felpattant. A tágra barna szem párdiattan és zavarodottan villant meg, amikor a nő meglátta a fölé hajló férfit, majd a zavarodottság óvatosságká szerítült, ahogy a férfi arcát és tekintetét fürkészte. Aztán, mintha elfogadta volna, amit látott, úgy tűnt, egyszerűen megkönnyebbül. És hihetetlen módon éten is. A benne kavargó zűrzavar, fájdalom és félelem mint elcsendesedett, átlátható lett. Mintha a nő egyetlen érintéssel elsimított volna mindent, ha bár egész idő alatt egy izmát sem meg, és éten sem. Még csak levegőt sem vett. Most viszont igen, ahogy a nő fektében lassan kihúzta magát, félkézzel lejöpuzik át a felcsúszott szoknyáját, ami íten tekintetét azonnal a hosszú, szobor szépségű lábak felé vonzotta. Mondja meg neki, hogy nem haltam meg. A hangja lágy volt és rekettes, mint a mély álomból ébredt volna. Ítent tekintete, ekkor visszavándorolt fölfelé a testén, a hosszú táncos lábakon végig a formás csípőn, telt mellein vissza a meleg barna szempári, amely kitartón figyelte. Éten csak akkor verte ismét fejbe a helyzet komossága, amikor a nő erőlköd végyekezett felülni. Látszik, hogy fájdalmai vannak, ő meg itt bámulja, mint egy idióta, miközben az idős asszony egy percet sem hagyta abba a sopánkodást. Mondja meg neki, hogy élek, ismételteim már határozottabban, kérem. Jéten felkapta a fejét, látta, hogy időközben az asszony közelebb jön, most már alig pár lépés rá tőlük, és vadul hadonászik. Nem halt meg, nyugodjan meg, asszonyom legyen szíves! Visszafordult a nő felé, aki épp próbált felkönyökölni. Géten az egyik kezét a vállára tette. Nem szabadna felkelnie, mondta csendesen. Hol fáj? A nő nagyobb pislogott. Csak a fejem. Óvatosan megérintette a homlokát és elhúzta a száját, amikor látta, hogy az ujja csupa vér ez nagyjából össze is foglalja a lényeget. íten két ujját magasba tartotta. Hányat mutatok? A nő ismét pislogott. A szeme kisé fátyolos volt, de nem riasztó mértékben. Aztán a tekintetük megint találkozott, és egymásba kulcsolódott. Iten szíve egy ütemet kihagyott. Kettőt érkezett a válasz. Ki maga? Iten egy pillanatig csak nézte a nőt, akinek a színe lassan kezdett visszatérni, a szeme egyre élénkebben csillogott, és egyre éberebb lett. A nő vonzóval, de semmilyen tekintetben sem klasszikus szépség. Valami több volt benne, és Iten nem bírta lemenni róla tekintetét. A levegő szó szerint vibrált körülöttük. Iten még azt is érezni vélte, ahogy áramlik az erejében a vér. Iten vagyok, egy sima járókelő. Az őr utánálatt az elkövetőnek, a íthatta az épületet. Már értesítették a rendőrséget. Valami megváltozott a balna szempárban, hirtelen kifürkészhetetlen lett. Rossz kor, rossz helyen, suttogta maga elé a nő, majd finoman félretolta íten a válláról, és felült. Óvatosan arra fordította a fejét, ahol az idős asszony még mindig a kezét töltelve topolgott. Bántott, tönt, asszonyom. Az csak a fejét rázta. Nem, és magát? Iten nagy meglepetésére az előtte a földön ülő nő elmosolyodott. Nem vészes, csak kiütötte belőle a maszuszt. Ellopta a táskáját? Igen. Az idős szája megdemegett, és Iten hirtelen helyette is amikor rájött, mi is történt. A dühött hitetlenkedés követte, hogy ez a vöröshajú nő útját állt egy tolvajnak. Hamlokát ráncolva nézett le rá. Megpróbált megállítani egy tolvajt? A nő elnézően pillantott fel rá. Már a torkán volt a keze. A táska egészen addig nem is érdekelt, még le nem nyúlta. Van vezetékneve is, Iten. Iten visszaült a sarkára. Buchanan. És szabad megtudnom az ön nevét? Déna Dupenszki. Mit gondol, tud segíteni felállni, Mr. Buchanan? Iten már nyitotta volna a száját, szójon, szóljon, jobb lenne ülve maradnia, de mégsem tette. Most már felmérte, ez olyan nő, aki a saját feje után megy. Nyújtsa a kezét. A nő egy rövid pillanatig havozott, szemében csillant. Aztán mégis kihúzta magát, és kinyújtotta a kezét. Itt ennek még hozzá sem kellett érnie, már tudta. Tudta, hogy ez sokkal több lesz, mint várta. Tudta, hogy a nő is tudja. És amikor megfogta a kezét, érezte, hogy igaza volt az imént, mert tetőtől talpig megborzongott. A szíve megint nagyot tobbant. Rosszkor, rossz helyen, mondta a nő az imént. Talán igen, talán nem, de az biztos, hogy ő ennek utána akar járni. Kezét támaszként én a hátára téve fölsegítette, érezte, ahogy az ujjai alatt az izmok megfeszülnek, míg az egyensúlyát kereste. Figyelte, ahogy a nő tekintete megint megváltozik. Felhevült. Átható lett. Ezek szerint ő is megérezte a kettejük közt támadt cikrát, de látszott, hogy csöppet sem örül ennek. És ez mindennél jobban feltűzelte a kíváncsiságát. Csak nem foglalt, írten bátran felemelte a nő bal kezét, és látta, hogy nem visel gyűrűt. Megalább nincs férnél, és ha van is barátja, nagybarom lehet, amiért engedte, hogy egyedül jöjjön ki a udvarra. Ha az én barátnőm lenne, nem hagytam volna. Magasra vont szemöldökkel nézett fel, mire a nő barna szeme megvillant, mintha a gondolatában olvasott volna. Údvaliosan, de határozottan kiszabadította a kezét. Köszönöm, Mr. Buchanan, nagyra értékelem a segítséget, de mint látja, jól vagyok. Nem rabolom tovább az idejét. Azzal az idős asszony felé fordult, és átkarolta a vállát. Le kellene ülnie, mondta, és odavezette az egyik üres széksorhoz, és mellé telepedett. Hogy van a szíve? Szed valamilyen gyógyszert? Vár valakire? kire. tenné mi de inkább érdeklődéssel követte. Hallotta, ahogy az asszony kijelenti, hogy a szíve olyan erős, mint Dénájé, és az unakája érkezését várja. Volt valami értékes a táskájában? kérdezte Dénat. Már jó ideje nem holdok magamnál semmi értékeset. A világ telelet lett őrültekkel. Megpaskoltad én a kezét, én már sokkal nyugodtabban. Csak sajnálom, hogy ez a szörnyű alak fellöpte magát. Nos, jól vagyok, szóval miattam nem kell lakódnia. Felállt, és itten figyelte, hogy pár másodpercre ne a szemét. Amikor kinyitotta, erős fájdalom tükröződött benne. A biztonságjól nem sokára visszajön a szanyom. Remélem, hogy visszatudja szerezni a táskáját. Köszönöm. Az idős nő elkapta itten tekintetét. Az irgalmas szamaritánusa már várja. Déna oda pillantott felé, majd vissza a nőre. Most már mennem kell. Megszorította az idős asszony bükkös kezét. Vigyázzon magára. Majd elindult egyenesen aki kiárat felé, és ítennek meg kellett szaporázni a lépteit, hogy le ne maradjon mögötte. Félkezét Dén a karjára tette, és megállította az ajtó előtt. Talán jobb lenne, ha még pár percig nyugton maradna, Mr. Panszki. Dén a szeme ismét megvillant. Csak nem orvos, Mr. Buchanan? Nem, talán ügyvéd? Jösszusom, yes, tehogy? A nő ismét elmosolyodott, de csak a szája, a szeme nem. Akkor jó, szóval leszögeztük, hogy sem orvosi, sem jogi szempontból nem megalapozott a véleménye. Viszont nagyon fáradt vagyok, és a fejem is fáj. Igazából szeretném rendezhetni magam, Némi kávé is jól esne, hogy leöblítsek vele egy-két aspirint. Ide felé elmentem egy kávézó mellett. Éten az órájára pillantott. Már elmúlt hat óra, biztosan nyitva van. Ismerem a helyet, napi 24 órában nyitva tartanak, Szóval én már megyek is, Maga pedig nyugodtan térjen vissza ahhoz, amit csinált azelőtt, Hogy egy sima kellő lett volna magából. Elküldte, hudvarjasan, de határozottan. A kont csak az, hogy éternek semmi kedvesen volt eltűnni. Valahogy legyűlte a fáradtságát, és a fejfájása is enyhült annyira, hogy kezdett kíváncsi lenni, vajon ez a véletlen találkozás merre vezet. Legalább a következő egy órában. Aztán muszáj lesz aludni egy keveset, hogy tére visszajöjön megnézni a felvételeket. Azért van itt, hogy megtalálja a leket. A dolog gyakorlati oldalát tekintve azonban muszáj ennie is. S amíg reggelizik, át tudja gondolni, mit is akar kezdeni ezzel a nővel, aki egyetlen érintésével borította a testét. Egyelőre végeztem itt, épp távozni készültem, amikor meghallottam a kiáltását. Azt nem én voltam, mintha ez büszkeség kérdése lett volna nála, hanem a néni. A rákövetkező pillanatban ellágyult a tekintetes, szíve összeszorult. Köszönöm a segítségét, Mr. Buchanan. Nem sok vadidegen veszi manapság a fáradtságot, hogy érgalmas szavaritános legyen. Maga vette, és én is. Szünetet tartott, hogy ez az egyszerű kijelentés elérje a kívánt hatást, majd hozzátette. A következő lépésem az lett volna, hogy elmegyek megdekkelizni abba a bizonyos kávézóba. Déna nagyot szóhajtott, és lemondóan lengette a vállát. Nem akarok udvariatlannak tűnni, de miközben tényleg nagyra értékelem a segítségét, nem vágyom kapcsolatra. Nem szeretném az orránál fogva vezetni. Héten hirtelen rokonszenved érzett a iránt a nők iránt, akik az utóbbi hónapokban közeledni próbáltak felé. Ha csak fele annyira volt elutasító velük, mint most téna, Valószínűleg több női egót is összetört. Az övé is megrodjanna, ha nem látta volna, hogy Dénát is épp úgy felkavalta az a érintés, mint őt. Nem azt kértem, hogy jöjjön hazám feleségül, mi A nő szeme elkerekedett a keresetlen őszinteségére, mire étem megvonta a vállát. Jelen pillanatban semmi másra nem vágyom, csak egy kiadós reggelire, és szeretnék meggyőződni arról, hogy nincs agyrászkódása. Ha mindkettőt egyszerre tehetem, akkor jól kihasználom az időm. Dénal lehunta a szemét. Nincs agyrászkódásom, jelentette ki mereven. Ezek szerint maga viszont orvos, kérdezte ítem finom humorral oldva a feszültséget. A nő kinyitotta a szemét és végigmérte. Nem, nem vagyok az. Akkor honnan tudja, hogy nincs. Nem éhes, tette hozzá, mielőtt a nő ismét megpróbálná lerázni. Déna nagyon fáradtan, szinte már kedvedlenül nevetett föl. Éppenséggel tudnék enni. Akkor, amint visszajön a biztonsági őr, elmegyünk fekjelizni. Csikágo, augusztus elsője. Vasárnap 6 óra 15 perc. A kávézóban Délna becsukta maga mögött a női mosdó ajtaját, és a festett farostlemez falnak döntötte a hátát. Fájt a feje, tompánuk tetett. Mégis mekkora szerencséje volt. Ott áldogált az árnyékban, várta a nőt, akinek eredetileg csütörtökön éjjel kellett volna megérkeznie, és már épp indult volna haza. Meglehetős kockázatot vállalt azzal, hogy egyedül merészkedett ki, amikor mi külön figyelmeztette, hogy legyen óvatos. De még akkor is képtelen lett volna azt mondani ennek a szerencsétlen nőnek, hogy ne jöjjön, ha tudja, mi módon érheti el. Amit természetesen nem tudott. Felmerült benne, hogy felhígja Davidet, de a végén elvetette az ötletet. Ezek a nők nem bíznak a férfiakban. Még egy olyan szelid ember is, mint David Hunter, elriasztaná őket. Ezért maga jött ki, csak átott, mindenki zajra összerezzent, lopva minden arcot megnézett, és várt. Épp indul nyakart, amikor meglátta, hogy ez a fiatal férfi odalép az idős asszonyhoz, szemében eszelős vénnyel, amit a sajnos nagyon jól ismert. Az ő exe is túl gyakran jött haza így. Drogos volt, és kiborult, ha nem kapta meg időben a következő adagot. A férfi elkapta az asszony torkát, és Déna egyszerűen csak ösztömből reagált. Nem volt sem túl bölcs, sem alaposan átgondolt döntés, és a következő pillanatban arra eszmélt, hogy repül a levegőben, majd egy padba veri a fejét. Basszus, iszonyatosan fáj még mindig. Csak feküdt ott, megpróbálta összeszedni magát, hallgatta az idős asszony amikor hirtelen megérezte a mellé letéldeplő hatalmas testből áradó meleget. A következő pillanatban azon kapta magát, hogy egy álhatatos zöld szempárba bámul. Nem a jáde, vagy a smaradsz ragyogó zöldje volt, hanem a hosszú tél után előbukkanó friss levelek lágy üde zöldje. És egyszer csak minden, ami eddig nyomasztotta, a vita ivivel, Lilian halála, még ez a rablás is elcsendesedett. Nem tűnt el, de hirtelen kezelhető szelédült. Abban a pillanatban már nem volt egyedül. Aztán a férfi megfogta a kezét, és hirtelen várott minden a feje tetejére állt benne. És úgy is maradt. A szíve még mindig vadul dobolt, a bőre már-már már fájdalmasan vibrált. Megpróbálhatta volna bemesélni magának, hogy a támadás okozta sok miatt, de Dina Dubenszki sosem hazudott, legalábbis önmagának soha. Adament a mostóhoz, és a tükörképére merett. A vér beleszáradt a hajába, ráállult az arcára, és összekent a sima fehér pólóját is. Az arcsontján egy lila folt jelent meg, ahol beütötte. A folt egy-két nap alatt el fog Jártam már rosszabbul is, gondolta. Csak ugyan. Mégis, mekkora szerencséje volt. Remegő kézzel megnyitotta a csapat, és benedvesítette az arcát. A tartóból kihúzott egy papírtől lőt, és azzal próbálta ledörgölni az arcáról a vért, míg fel nem tűnt a sebb. Csúnyább volt, mint gondolta. Talán össze is kell varni. igaza volt. Buchanan. Madakin ül azokkal az álhatatott zöld szemekkel és csöngét kezekkel. Várja az egyik asztalnál. Déna egy percig sem hitte, hogy a férfi feladja és elmegy. És legnagyobb megdöbbenésére már abban sem volt biztos, hogy szeretné, ha a férfi elmenne. Nem. Nem fog hazudni és úgy tenni, mintha semmi sem történt volna, amikor a férfi megfogta a kezét, érezte. A fenébe is. Kőből kellett volna lennie ahhoz, hogy ne érezze. Mintha áramcikázott volna végig a testén, erősen, valóságosan. Az biztos, hogy ilyesmi nem történik vele minden nap. Az biztos, hogy ilyesmi még sosem történt vele, egyszer sem. Ezért beleegyezett, hogy együtt reggelizzenek. Aztán szépen elsétál. A férfi is visszatérhet a dolgához, ami még viradat előtt a Csikágói buszpályaudvarra szólította. Képtelen hazudni és úgy tenni, mintha egy cseppet sem lenne kíváncsi, mi lehet az. Mit keresett Buchanan reggel fél kor a buszpályaudvaron? Miért nézett ki az öltönyében úgy, mintha abban feküdt volna le, de a szeme úgy, mintha napok óta nem aludt volna? És miért vette a fáradtságot, hogy irgalmas szamaritános legyen? Csak egy módon derítheti ki. A kávézó már kezdett megtelni, mire végre visszahobakodott az asztalok közé, de csak egy pillanat kellett ahhoz, hogy meglássa a férfit. Azaz aranyhajú óriás lesz az, aki utóriásan feláll a falnak tolt asztal mellől és türelmesen várja, hogy ő odaérjen hozzá. Nem tudott szabadulni attól az érzéstől, hogy ezt egyszer már átélte, Ugyanezt történt, amikor felnézett a férfira a buszpályadvaron a földön ülve. Mintha mindig is ismerte volna. Jókaner nem ült le, amikor Déna odaért, hanem finoman megfogta az állát, és közelebb húzta a fény felé fordítva a fejét. Déna most egészen közelről láthatta a férfi erőteljes, Napbarnított a nyakát. A nyakkendője meg volt lazítva. Arany szőrszálak gandikáltak ki az ingalól, és Déna önkéntelenül is megborzongott. A férfi hirtelen mély levegőt vett, és nagyot szóhajtott. Össze kell varni a sebet, jelentette ki, reketesen. Csak lepket a válaszolt rá, válaszolta Déna, bizonytalanul. Levegő után kapkodva, már rég elállt a vérzést, Habár a szíve heves kalapálásából ítélve kisebb csoda, hogy a vére nem kezdett el előtörni a sempből. Júka nem, nem engedte el, sőt, még közelebb húzta. El fog fertőződni, suttogta alig halhatóan. Déna újra megborzongott. Én utálom a tűket, vallotta be. A férfi melkasa megemelkedett, ez alkalommal néma nevetés rázta meg. Nos, azt hiszem, ezzel nem érdemes vitába szállnom. Azzal elengedte, ha bár Déna jobban szerette volna, ha nem teszi. Foglaljon helyet és egyen, mondta nem csöndesen, és visszaölt a saját oldalán a műből porítású padra. Úgy tűnik párszor már járt itt, tette hozzá kimélten, és Déna mutatott, ahol már várta a friss, gőzölgősült klubli, és Déna az anyomban megbánta, hogy ezt a helyet választotta. Olyan közel volt a buszpályaudvarhoz, hogy valahánszor a buszkésett mindig beültide. ide. Sosem volt annyi pénze, hogy egy adag sült krumplinál és egy pohár kólánál többet rendeljen, ezért mindig csak ennyit kért. Déna hátra pillantott a pult felé, ahol a tulaj vigyorokban nézte. Az ötvenen túli férfiakra kéhezett Betty buján végignél több majd elismerően feltartotta a hüvelykujját. Buchanan csak utvaríosan mosolygott a minden lében kanál nőre, és rövid katonás tisztelgéssel vette tudomásul a dicséretet. Déna a szemét forgatta, és leült. Ügyet se arra a nőre ott a pult mögött, Mr. Buchanan. Csak ebben az évben már háromszor volt előzetesben. Buchanan magasba magasbavont szemöldökkel sózta meg a tojás rántottáját. Kíváncsi pillantást vetett a pult felé, ahol Betty szinte felazva nyíltan bámulta. Nem mintha déna nem értette volna meg. Ó, igen? Déna összeráncolt homlokkal nagy adag nyomott a tányérjára. Á, dehogy! Csak mindenbe belőti az orrát. Buchanan elmosolyodott és Dénának szinte elakadt a lélegzete a látványtól. Még a végén szívinfarktust kap a pasas miatt. Míg a gyűrött ingével és a borostás arcával is elég vonzó volt ahhoz, hogy az összes nő, akinek csak vér folyik az erejében, elaléjon tőle. És téna erejében nem csak folyt, hanem vadul áramlott most a vér. Nos már azelőtt lemondtam a következtetést, hogy gyakran jár ide, mielőtt kihaszta volna krumplit, mondta, és a villáját beledöfte a sült húsba. Amikor bejöttem is maga egyenesen a mostóba sietett, ez a nő ide és kérdőre vond az arcára száradt vér miatt. El kellett mondanom neki, hogy mi történt, addig nem engedte, hogy leüljek. De szerintem már tetszem neki. Téna a dühös pillantást lövelt betti felé, aki csak úgy ragyogott. Inkább váltsunk témát, kérem. Azzal fogott egy krumplit, és belemártotta a kecsapba, majd figyelte, ahogy a férfiban apránként eltűnik a hatalmas adag étel, Mintha napok óta nem evett volna. Szóval, mit keresett reggel fél hatkor a buszpályaudvaron? Mm. Hm. nagyot nyelt, a szalvétával megtörölgette a száját, ami természetesen rögtön a férfi ajkára vonzott a Déna tekintetét. Nagyon, nagyon szép szája volt. Gyönyörű ajkai. Üzleti ügy. Miféle üzleti ügy? Biztonság technikai tanácsadó vállalkozáson van. Déna összevonta a szemöldökét. Biztonságtechnika, zárak és ajtók? Ha ez a pasas, sima kétkezi munkás, akkor ő anglia királynője. Egyetlen kétkezi munkásnak semmilyen gyöngét a keze. A férfi megrázta a fejét. Nem, hálóbiztonság. Vállalatoknak segítek a lehető leginkább hekkel biztossá tenni a számítógépes rendszereiket. Biztonsági kamerás rendszereket is telepítünk, és a társammal majd Nézt a biztonsági örök betanításában is. Déna elgondolkodva nézett rá. Nos, ennek is sokkal több értelme van most, hogy az agya egy kicsit magához tért. Szóval gyakran keresi fel a potenciális ügyfeleit az éjszaka közepén, gyűrött öltönyben és kétnapos borostával. Júkanen köhintett egyet. Jó a megfigyelő képesség, ugye? Általában igen. A férfi összeszűkült szemmel nézte. Akkor miért nem tudott személy leírást adni arról a pasasról, aki felökte, amikor a biztonsággyűlő eredménytelenül jött vissza? Déna átadta a tekintetét. Adtam. Aha, magas, huszas éveiben járhat, szemszín nincs, barna haj. Az a sikortozós idős hölgy sokkal jobb személy adott róla, pedig a szemüvege olyan vastag volt, mint egy szódásüvegjén. Az az igazság, hogy Déna nem is igazán akarta, hogy a fickót elkapják, mert nem szeretett volna bíróságra járni, és számot adni arról, mit keresett a buszpályaudvaron. udvaran. Azt más helyzet lett volna, ha az idősnő megsérül, vagy ha az elkövető valami értékeset kap el, de nem így történt, és Déna inkább tartotta a száját. Minden olyan hirtelen történt. Jukanen ezt nem vette be. Aha. És miért volt olyan karánként a buszpályáduvaron? Erre legalább kész volt válaszolni. Egy buszra vártam. Hová? Honnan? Egy parátnőm jöttem ki. Aki? Honnan is való? Nem szállt le a buszról, szóval gyanítom, hogy mégsem jött. Két órán átvárta a mai ügyfelét, de a nő nem volt fenn a buszon, megint. A férfi szemöldöke a magas szökött. Útvariatlan barátnő. Déna megvonta a vállát, és rátett még egy lapáttal. Inkább csak szelebúdi. Azt mondja, jön, de folyton összekeveri a dátumokat. Holnap meg telefonál, bocsánatot kér, és kísérje mind a két szemét. Maga pedig elfogadja a bocsánatkérést. Természetesen, a barátnőm. Júkanen oldalra hajtotta a fejét. És mivel foglalkozik, amikor épp nem a szerebolti barátait várja a buszpályaudvaron dérna? Fotós vagyok, tudja, anyukák, kisbabával, meg ilyesmi. Ez éppenségkel igaz is volt, nagyjából. Aggódott, hogy a Hanövör házba kivejárogató nők és gyerekek akaratlanul is felkeltik a szomszédok figyelmét. Ivi ötlete volt, hogy tegyenek ki egy kicsit diszkrét táblát, ami családi fotózást hirdett. Ténának már úgyis megvolt a fényképezőgépe, amelyel az új jogosítványokba készített képeket, és ez meg is magyarázta nagy jövésmenést, de néha bosszúságára és ív örömére néha igazi üzletet is hozott. Általában épp belegett ahhoz, hogy kifizessék a havi telefonszámlát, de annyit nem, hogy veszélyeztesse a Hanoverház igazi küldetését. Így mindenki elégedett volt. É a hátra dőlt és a férfi arcát tanulmányozta. Szóval, miért kereste fel a potenciális ügyfelet gyűrött öltönyben és két napos borostával reggel fél hatkor? Miúka nem formás ajka ma húzódott, és téna bőrének minden egyes négy centiméterre pizeregni kezdett, néha sokkal jobban, mint máshol. Szép mentés. Épp most akartam előnt adni magának. Déna próbál elnyomni a saját. Tartsa meg az előnt, csak válaszoljon a kérdésre. Nemrég érkeztem a városba, és szerettem volna felmérni az éjszakai műszakjukat, mielőtt a nagyfőnökkel beszéltem volna napközben. Így lehet a leghatékonyabban megszerezni az új üzletet. Föl kell térképezni a gyönge pontjaikat. Cinkos pillantással hajolt előre. És lehet nekik valami jobbat ajánlani. A férfi hangja szinte dorombolással lágyult, és téna a lelki szemei előtt megjelent egy arancsárga szülőmacska, macska, aki épp becserkészni készül a prédát. te nem érzed fenyegetést, legalábbis nem a szószoros értelmében. Ehelyett erőteljesnek érezte magát, mintha a férfi egy titkos kulcsot bízott volna rá. És most az én gyöngepontjémat térképezi fel, Mr. Buchanan. Az álhatatott szem pár megvillant. Íten. Dénak kis piccentéssel fogadta el a helyesbítést, írten. Nos, így van? A férfi egy darabig nem szólt semmit, csak halka szemet néztek. Végül hátradőlt, és amikor megszólalt, minden simulékonyság és tettetés eltűnt a hangjából. Szeretnéd, ha azt tenném? Déna nem ezt a választ várta, és nagyot pislantott, hogy én. Igen, te. Az a benyomásom támad, hogy sosem teszel, vagy mondasz olyasmit, amit nem akarsz. És ha valaki kényszeríteni próbál, akkor profi módon kerülöd a témát. Déna megint pislantott. Elég furcsa megállapítás, és meglehetősen pontos. Szerintem inkább bölcs. Nos? Déna mély levegőt vett, és a tőle telhető legőszintébben válaszolt. Nem tudom. Ezt el tudom fogadni, bolintott Iten. Még egy kérdés, és elengednek. Dén a szívébe belehasított a csalódás arra a gondolatra, hogy a férfi távozik. Oké, mondd. Van barátod, férjed, utvalód, vagy valaki más? Most tanám volt a sor, hogy köhögjön a célzásra. Jelenleg nincs férjem, sem barátom, és heteroszexuális vagyok, köszönöm szépen. Iten ezt mosolyogva fogadta. Jó tudni. Akkor joggal feltételezem, hogy volt férjed. Déna a volt férjére gondolt arra sok évre, míg szenvedve tűrte a keretenkedéseit, és a megkönnyebbülésre, hogy megszabadult tőle. Soha többé nem nézett vissza. Volt, de olyannyira csak volt, hogy az már amper, és neked? Nekem is, de annyira nem, mint a tiéd. Az enyém talán csak félúton van az ón amikor Déna visszamosolygott rá, Éten előrehajolt, és a csodaszép szája egészen komoly lett. – Te is érezted azt odakint, igaz? Déna azonnal elkomorodott. Már nyitotta volna a száját, hogy letagadja, de nem bírtat. – Igen. Éten csak amikor kifújta a levegőt, akkor vette észre, hogy a válaszra váró milyen sokáig visszatartotta. Rájött, hogy épp most vette fel az egyik gyöngepontját. Átcsúsztatta az asztalon a kezét, és megfogta Dénáit. Most bennem kell, találkozzunk majd itt, holnap, ugyanebben az időben. Nem kérdés volt, hanem kérés, mégpedig sürgető. Déna csak bámulta, ismét átjárta az érzés, mint a férfi érintése nyomán áramcikázott át a testén. És hirtelen rádöbben, hogy egy szakadék szélén áll, és valahogy tudta, hogy a válasza nagyon fontos. Az elővigyázatosság, amellyel az életét nap mint nap élte, közbeszólt. Én nem is. Íten a fejét rázta, és félbeszakította Dénát. Óvatos vagy, ezt megértem. Nem fogom elkérni a telefonszámodat, sem a csillagjegyedet nem kérdezem meg, de még a kedvenc színedet se, megígérem. Egy pillanatra megfeszült az álla, majd szemmel láthatóan elernyett. Az élet túl rövid, déna, Rahadt túl rövid ahhoz, hogy ne ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat. Valami megváltozott. Eltűnt a settenkedő macska, és a helyében ott ült egy őszinte férfi, akiről Déna eddig szentül hitte, hogy ilyennel sohasem fog találkozni. Csak sült krumpli és kóla. Ugyan mi lehetne ennél biztonságosabb? a tekintete íten kezére vándorolt, amely még mindig fogta az övét. Meleg volt. Mégis porzongató. Fölemelte a tekintetét, és látta, hogy íten az arcát hűrkészi. Zöld. Mire észbe kapott, már ki is mondta a szót. Iten szeme összeszűkült. Tessék! A kedvenc színem a zöld. Iten hátradőlt szemében megkönnyebbülést léztükröződött. Akkor holnap... Ugyanebben az időben? Elengedte Dén a kezét, és Dén a legszívesebben megkérte volna, hogy tegye vissza. És mivel kis hiány megkérte, legszívesebben elszaladt volna. Még átgondolom, mondta. Iten kisé összevont a szőke szemöldökét. Gondolkozz erősen, én itt leszek.